3. Тереска погладила себе по животу. З невідомих науці причин матка почала гудіти на тиждень швидше. «Сходити в аптеку», – відмітила в думках вона, заодно пригадавши, що сьогодні збиралася помити голову. Тереска поставила грітися баняк з водою. З незачиненого вікна до лампи налетів цілий виводок нічних метеликів та комарів. Тереска розтягнула невдало припалену від газового пальника цигарку і задумалася, навіщо Антон підкинув їй свої папери. Чи вона справді не пригадує той момент, коли взяла на себе відповідальність за їх збереження? Звідки в нього міг узятися антицентр? Ще й, судячи з почерку, оригінал. З-під сумбурних подій пережитого вечора вчувалося холодне сяйво плазми. Недарма все-таки ходили чутки, начебто архе торкається не тільки внутрішнього світу, але й зовнішнього. Воно сплавлює межі між першим і другим так зухвало, що багато археманів поплатилися за любов до такої дифузії Повним розчиненням у середовищі. Справжній тобі ембієнт. Сторонньому важко робити висновки, наскільки жахливим чи прекрасним є подібний досвід. Але достеменним є одне – деякі люди справді губилися. Крапали очі і зникали саме в ту секунду, коли від них відводили погляд. Терезка перенесла на кухню, яка вже сповнилася гарячої пари з неприкритого покришкою баняка, Антонові папери. Листок, списаний гострим, нерозбірливим почерком Леже кліда починався так. «Хто б міг подумати? Геометрія! Хто б подумав? Геометрія!» Ця, здавалося б, найлояльніша наука всіх часів і режимів. Дисципліна, яку не можна було запідозрити у жодній змові, жодному непослуху. Хто повірив би? Геометрія. Геометрія – це вірус. Геометрія – це код. Але це код, який веде тільки вглиб. Себе. Мої підозри видаються неймовірними навіть для самого себе, але вони неспростовні, і я не можу відкинути їх просто так. Геометрія – незаперечний доказ їх невловимої присутності. Вони настільки впевнені у своїй нездоланності, що зуміли підкорити людство чимось таким очевидним, як геометрія. Питання. Хто вони? Хто вони? Позаземний інтелект вбудувався в людську свідомість, познайомивши нас із тепер такими близькими колами, прямокутниками, трикутниками тощо. Дивує, чому у людство досі не збагнуло, що всі ті трикутники та паралелограми – це щупальця чужорідної свідомості? І ще такий уривок. Невже це почалось із песемністю? Невже ті істоти були замість нас уже тоді? Можливо, нас почали контролювати відтоді, як мавпоподібний Адам намалював перший символ? З кожною перегорнутою сторінкою Тереску нудило чим раз більше. Так, як, мабуть, нудить старі годинники, коли закінчується завід і пружина здавлює коліщатка. Вона гортала листки чим раз швидше, похабцем пробігаючи по написаному. Команди існують не просто на рівні інформативному, не просто на рівні вербальному чи сенсуальному, хоч і включають їх. Вони існують на рівні графічному, бо є символом, із якого почався тотальний контроль людської цивілізації. Ці команди, вхоплені в кількох геометричних реверансах, навіки підкорили людство для власних корисливих цілей. Або такий уривок. Звідси випливає, що й геометрія накреслення літер уже є нечим іншим, як кодом. Судячи з досвіду архе, ми полонили самі себе остаточно і безповоротно. Ми – набір геометричних автоматизмів. Межа між психікою і геометрією при ближчому розгляді розчиняється. А що, запитую я себе? А що, як побудова команди є настільки замкнутою на себе, що не потребує втручання зназовні. Виходить, що й мої думки теж є не більше, ніж Тереска перегорнула ще кілька сторінок. Марення, записані на листочках, разили чимраз глибшою прірвою, істинним бездонням плазми. О ні, «Тільки не дежав'ю. Ще одного сьогодні я не переживу». Тереска прислухалась до себе, але більше викривлень не спіймала. Вона читала далі. «Точка на площині». «Точка – це координата абсолюту». Найбільше табу, нав'язане соціумом, ну, за винятком фашистоїдної концепції здорового глузду – це питання про існування самої точки. Формулювання «точка» – це умовність, чомусь сприймається саме як об'єктивна даність. Для того, щоб людина визнала існування точки як такої, в її уяві повинно відкластися певне священне місце для слів, які б тлумачили «що ж воно таке?» точка. Підкорення команді точки рівне визнанню власної упослідженості перед зовнішнім. Команді точки як графічній формі існування можна протиставити смерть того, хто за точкою спостерігає. Тільки смерть може внести в це безглузде визначення міри уявності точки конкретну межу. Адже вмирають усі, а смерть ірраціональна. Тому команду точки можна окреслити так. За означенням здоровому Глуздові властива впевненість у судженнях, але попри все він вагається. Я ж тепер не впевнений ні в чому, саме тому я більше не вагаюсь. Моя впевненість іншого гатунку. Вона це тунель за межі світу команд. Це не точковість. Пряма Найзагадковіша з команд, оскільки є, на мою думку, найдавнішою. Пряма першою пішла на абордаж людського сприйняття. Пряма розбиває хаос з першого простору на співплощини, на тут і там. Пряма – це сутність розділеності, осердя ілюзій. Корінь агресора. Пряма породжує глибину – відстань. Так обман за обманом у нас відбирають простір, чи то пак уявлення про нього. Пряма – це стик безмежно великих співплощин по неіснуючій межі. Але людина чомусь бере до уваги слово «стик», при цьому умудряється забувати про слово не існуючий. Пряма – це найглибша рана, яку будь-коли наносили людській свідомості. Мало хто виживає після такого удару. Перетин прямих. Вертикаль – горизонталь. Він вселяє в людей нічим не підкріплену надію на те, що існує така річ – як вертикаль. Звідси, наскільки видно, беруться всі базові режими соцгалюцинацій. Принцип ієрархії як руку від точки перетину. Вертикаль-горизонталь нав'язливо мусує ідею про те, що світ довкола нас структурований. Але, знову ж таки, він, світ, видається структурованим тільки тоді, коли приймається за чисту монету ідея про те, що прямі в принципі здатні перетнутися. Абсурд! Декарт – це новітній пилат, що розіп'яв реальність на хресті координат. Коло. Це те, що викликає в мене істерику. Мені Лячно бодай уявити, який нервовий зрив пережила перша людина, котра здогадалася замкнути пряму в коло. Це ж психоз за задумом. Довкола колеса у свій час навмисне нагніталася атмосфера сакрального саме для підкорення тих умів, котрі шукали невиразиме в знаках показово, що сама концепція сакрального досі живе в соціально обумовленій невпевненій свідомості. Здоровий глузд є внутрішньовластивою, замкненою на собі функцією відторгнення соціумом неорієнтованих на точку описових команд. Соціум це фашизм у найбрутальнішій його формі, а здоровий глузд це внутрішній диктатор, якому життєво необхідно перебувати в компанії собі подібних. Гніт кола довкола точки, як зерна раціонального, робить людину рабом не стільки зовнішнім, як внутрішнім. Впишіть у коло точку, і ви все зрозумієте. Тереска піднялася і потопотіла до лазнички. На півдорозі відчула, як у горло б'є кислотна юха Негайно впала на коліна І спазм за спазмом, притискаючись до підлоги Виблювала їдку кашу-малашу пінисту від слини Ще трохи покашляла над калюжею Сплюнула залишки блювотиння Лайнулася і, не підводячись, відкинула з очей пасмо волосся Стало легше, але йшла обертом голова Витирати калюжу не було бажання, але зробити довелося б це рано чи пізно. Очистивши підлогу, Терезка вже почувалася краще. Вона потягнулася за новим аркушиком і прочитала ще кілька абзаців. Трикутник. Ілюзія. Одна з наймайстерніших ілюзій, розвінчених антицентром Архе-8. Рівносторонній трикутник настільки спокусливий до інтерпретацій, що закрадається підозра, чи не володіють трикутники якоюсь герметичною геотеричною формою самоусвідомлення. Може здатися, що це рецептори, які за кількістю нагромадження себе в смисловому полі здатні робити висновки про стан свідомості. Хоча насправді висновок – це чергова описова фікція, результат гніту здорового глузду. Просто висновки подаються у поле впливів архе, як нові команди. Піар-демони вклали в команду трикутника таку наказову силу, що людство укотре побачило в цьому проблиск сакрального. У результаті – Намагання підлаштувати під нього одну з гомологій Абсолюту – святу Трійцю. Не більше, ніж онтологічна спроба намацати зв'язки з точкою. Насправді ж трикутник не значить нічого. Нехай ця команда залишиться незрозумілою. Бо команда – це знак. А я пообіцяв собі не тлумачити знаки, бо тлумачення – це і є команда трикутника. Квадрат Принцип відносності, на якому так полюбляє спекулювати соціум. Квадрат – це базова цеглина керунку тлумачень команд вірусу. Ключовим є момент, коли людина пробує помислити себе відносно команди. Усередині чи зназовні квадрата. Гадаю – Квадрати кодують моделі поведінки типу IF, THEN, ELSE. Фігура Т. Гіпотетичний ключ до розщеплення системи, а насправді можливість її розширення через подальший опис її ж деструкції. Перпендикулярність – спосіб змінити масований напрям команд, коли вичерпує себе попередній перемикання на інший пучок причин-наслідків. Цікаво, що поєднання двох Т-подібних фігур дає найзагадковіший знак крилиці – літеру, яка виявляє себе тісно прив'язаною до непізнаваного, незбагненного, нескінченного та решти парадоксальних, заперечливих неформ, характерних для слов'ян мова йде про літеру н Тереска відчула, як довкола взявся мерехтінням простір. Повільно прослідкувала поглядом арабески тріщин підлоги. Усе опливало. Очі облущувались. Вона вгрузала в підлогу, як у густий мармелад. Квадрат, трикутник, Лінії. Точки. Голова крутанулась, як у центрифузі. Тереска навіть не помітила, як опинилася на підлозі. Протяг із вікна надув фіранку і здув зі столу папір. Закипів баняк, і крізь відчинене вікно влетіло ще три сонечка. Цим невеличким авіашоу і закінчився день, коли Тереска закрапала очі. Настала осень.